А я намацав його сонну артерію, і полегшено витер під. Все нормально. Хлопець у глибокій відключці. Прочуняється години за півтори, не раніше. Слід подякувати долі, що зі мною не було охорони. А то зараз переді мною лежав би не чоловік, а дірявий друшляк і на звуки пострілів вже чим дуж летів би міліцейський патруль.